Falëndërimët më të plota jamë të mbërë Allahun Subhanehu wa Teala Zotin tonë e falëndërojmë për e ti falje dhe ullëzim kërkojmë Salavatët përshëndetit më të mira me pingamberin tonë Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam Vishok të ti besnik në bifaminin e ti të, të ndërshme dhe mbi qdove simtari cili ndjek rrugën e tërë më të mira dherën e ditën e fundit të kësaj bote <clears> Të <throat> ndërua vëzër dhe të vazhdojmë në ciklin cë dhe ne kemi fill Emra dhe cisit e Zotit, subhanahu, veteala Në gjdo parahyre të këti vargut të legjeratave Kemi përmen në diçkan nga rëndësia dhe pesha E mësimit e emra dhe cisive të Zotit dhe bareke veteala Nga grumbullë i fjallëve më të mirat që kemi përmen është fjallë i bënkajim e lgjauzia dhe më herët për ju lëmave Se i gjithë Kurani silët rrëth emra dhe cisive të Zotit gjellë dhe gjelalu Rarizymeja e islamit Në përmjetë Kur'anit dhe haditit Muhammedit S.A.S. është që njëri u të njëhë Zotin e vetë, pas taj të punon në raport me këtë dhije që ka fitu për Allahun të bareke vëtë dhe sa më shumë që njëhë njëri u Zotin e vetë gjellë gjellaluhu, a që dhe më shumë e forcon lidhën e vetë me Allahun gjellë fi ula Prej gjërave të rënsishme para se të façdoj me emrën e radhës është që të dim se Mësimi i emrave të cilëve të Zotit Xhelel Xjelaluhu duhet të rezulton tek neve dhe të reflekton leximin apo vendosjen e mënyrës se si ne lexojmë këtë botë. Pra, kur ne mësojmë emrat e Allahut Xhelel Xjelaluhu, dhe siç i theti të, të larta, dhe pastaj e kuptojmë se i gjithë universi është gjurmë e një nga emrave të Zotit Xhelel Xjelaluhu, Çigjëm për mënyrën e çdo emri se ai emër ka, ka gjurmë në në bot. Ai emër ka ka gjurmë në bot. Çdo mund ka gjurmë ka efekt. Madje nuk lëviz diçka vetë ef i efekte i emrave decisive të Allahut te bareke u ja, teala. Aderneve çalla ta kon kanë vënë dietarët pasi çdo sen lëvizme si gjurmë e emrave decisive të Zotit, nënëm sim në emrave decisive të Allahut te bareke u ja, teala, duhet t'i lexojmë gjërat nën hijen në e kësaj. Aba Si ta kuptojmë këta më thjesht Sot e gjejmë vezër Si do mos në qështjine e lezimi të historive Të tashmës dhe të ardmës Apo zakonisht ata së mirën me analiza për të ardmën Apo për të tashmën Bazohon nga lezimi historis Mirë po këtë histori kër i lezojnë E lezojnë me sytën ndryshëm Apo ane vezër Allahu Gjile Gjelalu Ka zbit të këneve Kur'an Të këmuhamedi sallallahu a.sallem Dhe besimtarti ka mësu që ta lezo botën me h me leximin e saktë dhe çdo ndërhyrje e një leximi të gabuar të një pjesë të historisë e ngatron çështën e tërësi. Si kështu, për shembull. Sot dëgjojmë versionet plot për njerëz që lexojnë historinë me sy të shumë. Pra, të shumtë. Pra, përmendni modelet e leximeve të gabuara që ta shikosh se sa është më rëndësishme në lexue nën hijen e emrave të cilësiv të Allahu te barake ve ta. Për shembull, nëse narëri njëri Më leju historin, po pra, sai përkë pasa referencave normal se njerzit dallojnë këta, dikush i ka më të gjana referenca, dikush më të kushta, po zakonisht ata që lexojnë me përpikshmëri, ata nuk, do të thon, nuk, nuk, nuk afrohohen prej prej leximeve. Po pra, filozofë, studiosë këso më radh, nuk probleme, e kanë problem, mëso kriteri lexon edhe të islamit, nëse është jehudi lexon atë të islamit, apo pasaj i beson ata është diçka tjetër. Edhe musliman, nga ana, nga ana tjetër. Mirë. Dhe zërë, ajë njëriju Kure mërë me ledzu historin Me qëfar sy e ledzon Me sy të besimit e sinë a i ka A ne kanë dhëndjetarë Se nuk e ledzon, dikush historin më mirë se muslimani Edhe që atë pak histori Shka e di O shumë me e dobish me sesa Një një umër i madhë njëzë shka di histori Por me sy të gabun Apo, me sy të gabun Si, nëse përshimu dhe morë mi kështu Një komunist Kure mërë me ledzu histori Dhe ishe atin gjarja Në histori që farë ka vezër, ka popoj, fise, kabil, abo të ndryshme, luftra, ekonomi, qitetrime, civilizime, e kështë mëra. Pro emra vendësh, lëvizje njerëzish, lëvizje autoritetesh, lëvizje armësh, lëvizje uh, pushtetesh, rënjë dhe ngritjet të qeverive, perandor, mbret, e kështë mëra. Tani, kur ki i mërë, kitë këtë grunë, më dhëmile dhjuqë. Qëfar fokusohë të kësini i një komunisti? Ajë nga këtë lëvizje, qëfar shëf? Ajë shëf se në gjdo ngritje dhe rënje, ku dë qofta jo mbotë, lëvizësi i këtire ngritjeve dhe rënjeve është një klasë e njerëzët të cilët dëshirojnë me pasë pushtetë apsolutë. Pse valë, sepse komunisti nuk shetë të këtë njerëzit pasat që ka e shetë ajë për veti. Komunistës të më dhe dhe dhe dhe me unjësu qeveria. Një njeri apo një grumbull njërzysh me u dhejtë krejtë. U dhejtësje në nivel të autoritetit paprekëshë. Apo e kunder ta përshemull të sinë e binë si të kunder të në demokracisë. Kuka përshemull që a i thënë ato pluralizëm. 2, 3, 4, 5, pro opozit edhe pozit. Ek shtë më rra. Ta një komunisti pse gjithë ka në shefë si orvatje për me maështë, Un grit nëpërmjet komunizmit, sa ashtu e shef Çenja njerëzore. Ai mendon se çenja njerëzore nuk lëviz pospiktikanti. Apo, radhëti i sheh por shehmo se kur e komentoi në atë historin, por shehmo de jati por shehmo Marxi, apo kur e ka komentuar edhe Muhamedi alayhis salam, e ka komentuar si komunist. Kur do ai kadoj mëve në pushtetin e vet. Vetë ai muvet. Se i pse thot, e thotë shtu Sa i që shtu e shë, a i dunjanë që shtu e shë Nuk ka dhe diku shë hip në altë A pipo është hip në altë Dhe e ngoj njërzit ata Po sa i është komunist Abo Andaj faraoni, që ka i tha Musajt Që i tha faraoni Musajt? Që i tha faraoni? Pozitin e faraoni Musaj me qka ard? Musaj ard me pengamberi Me indzir njërzit nga Ersira në dritën e zotë Gjellë gjellë gjel, Mirë faraoni, a shifë këtë qëta? Jo. A ju tha apo doni me u kanë ju krijetarë në vend të më? O e te ku në leku më al-kibiria u fil ardhë Tha Tio Musa, bashkë me vlajnë tanë Harunin, keqë këtë lëvizit që ka jetë e bo Shikotën e, lëvizit në pengamberit Tha keqë këtë që ka jetë e bo, Tio Musa, është me ma zonë venin muë Kështu janë dhe zë njërzit Andaj nuk duhet ne, andaj, thamë, që i shprejnë disa bre djetare Nuk duhet me lezhu historin me pengesa apo çadomun lazeri sorim me pengesa apo pa pengesa keni po skenariste ndërton një film apo një dokumentar apo një çdo çu keni po në fundatje kur e çesin pa pengesa çka do të më pa pengesa duke u ngjizur aty kal shi me rritjesën e kafanë kështu me radh se ne ka bëhat aktin çka i është ngarkuar kështu me radh edhe historia vjen në një etapë më to ko diçka që i hekti pengesat çka do më pengesat ato dobësitë e historisë E tani, se faraoni i tha Musaj, ti po të do me ma zonë venin Se faraoni në qenjë në vetë nuk le zonë tishka tjetër pos Abo, pos e ti po do me ma morë venin E Musaj i tha, ja, unë s'ku marrë për këtë pun Tha, unë i marrë bitë e Israel dhe dhe i kipi këto Nga se unë i kamarë, mi më jam mësu njëzë dhe Zotin gjellë e gjellë e ljë Abo, andaj, kemi përmeni histori kujti kujtojt E kini të dëgjuar këtë histori Se, uh, utë betu bënë rabia Ut Vjehre Babdji shi Abu Sufiane. Apo Babai Hindit. Babai Hindit nana Muawis. Jo, kjo Babdji shi Muawis. Çka ndodhëzëm me këta? Kur Murhov Emri Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem apo e çun këtë njerësi më ma i, ma i matëm, ma i matam me fol me Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Çka i tha vezër? Çiko. Smonut më than pos nga ajo çka i është apo ton. Çka i than? O Muhamedi mos e ki për kryetara, do të bëj na kryetar. Fa diçka edhe këtu më thon, tha mos e ki për parë, se dhe fukaraj e, ski në, le të na bota djopna. Fa helbet, s'ka marrë këtu mos e ki për gruje. Ti mbledh më tha 10 matmirë jo të arabëve ti bina, 10, jo vëshnia. Unë s'et kam më të mëna të dini gruti bim 10. Apo, ç'ka i tha Muhammed sallallahu selam? Fa e kryte, po, as një anë tha se du. Tanë vezë nuk ata nuk mund me para mendu. Çfarë pse i ti baba që të potera? E ki për kryetar nuk bë. Jo. Pore, jo. Gro, jo. E çka doti ve? Atëra ja u tregoj mesazhin se na ja ka dhënë Allahu Xhëlal Xhëlal. A ndëvezë? E shoim për shembull kategoritë e njerëzve në bazë besimit, çka e kanë? E shumica e njerëzve vlezër përveç besimtarëve edhe nga mesi i bisyntara të shka e njufin mirë Allahun të barë e kevëtela vetëm ata e ledzojnë historin që është da Allahu gjelë gjelë gjelë du të përmenë, nga se sot e kemi emri Allahut el-kawi, emri Allahut i forti i forti, historin vëzër historin në thellë batje yeah, këtë e ka në kontrol Allahu gjelë gjelë gjelë anë nuk mundët me ledzojnë i kush historinë sak posë nëse i merë ha, i merë kriterët kur anore me ledzojnë historinë për ndryshë kët Këtë përplasje. Andaj të isha një njerëz për shembull uh, Hitler, nëse i dëgjon të gëllatat për shembull çka i ka thonë ai, ai ka menduar se për shembull ka thonë Germania kur nuk bie. Këtë termashkon. Ose gara te bosht. Japani kanë menduar një, apo se na kur nuk bim. Kanë marrë, pastaj po kanë hedhë dy bomba bërthamore dhe i kanë i kanë shkatërua. Ekse madje edhe sot këto perandite fuqish më thonë, na skemi, skemi rezistent. Ojemin ja dhe ska kush na dal përpara. Kështu kanë vonë çdo popull. Mën e shd minna quve. Populli Adit ka thon kush ka mai fort thon, lam ta, se na. Allahu Jellalu Allah ka tha. Awalam ya'lamu anuked dinata se çaj çaj ka thon kuvetra mai fort? Allahu Subhanahu wa Taala. Ne ajo me borgjen u shikimin komunist, kretal lvizet e njerve isha komuniste. Ne se dalmi por shem u tek tek tatjerrat. Te ekonomista. Çum ka një shikim solo shmoshim ide sistem ekonomial kanë filozofin e vet. Ideja e kapitalizmit. Gjithçka sillet rreth parave. Apo anatëjin tani njerëzit kur lexojnë historinë, pëtade, apo ku murin me lexu, këto lëvizë thojnë, ok, sa save këtu puna, as feja, as kujoqit te porta. Edhe gjë këtu thonë, merr për shemb, merr doja ekonomist. Ai do të ojë politikani për parë e ka. O ma është e problema, ai do të penga me lekë për parë. Së sdel kur jopi rregullave, thot gjithë dhunjoja sidhet rreth rreth parave. Ona thot hocala ardhesh për parë jetojn. Dietar ardhesh për parë jetojn. Edhe fukaraja thot lëviz për parë dhe edhe i, i pasuri lëviz për parë kështu me radh. E kta çka, kta nuk shohin se kit bota lëviz me parë. Megjithse parja lëviz dhunjo, po nuk u kit parja, se e pa muamë sa më tha, parën se du. Nuk e du. Pra është diçka në faktorë të tone nuk luan rol ajo. Madje parja kanë ufrush do pejgamberëve. Paren, ja kanë ofruar çdo zgjopë nga mëri a jeka e ka e ka refuzuar. Nëse dallëm për shem ul tek liberalët. Apo kush ka thonë ai më liberal, bota e lirë, apo është pranuar si çelin e çorodit të çka do të më bëjë këtu me radh. Kto sheh ovë njeriu, ç'a sheh ovë? Kto e shohim se, se, se, se gjithë bota çejf. Por nuk ka dikush që punon, mundohet, sakrifikon, edhe lufton, edhe lufta, thot, ka lufta, thotë po ketë ka pa për dëni çejf vetin. Pse, se kithot esenca e njeri ut është lëvizja e qejfe dhe E cila ndihmojët përshemët me teorinë e Freudit I cili ka thanë, gjdo njeri në qenjën e vetë e ka vetëm qejfin Ska kur gjo ma na thanë Andaj ka komentu edhe pingamberin ale i salatës samë Si njeri e psharak, hasha vë kelle Apo, pse, ka thanë shikone, ka martu nën gratë Ka pas pare sa dushë Ka arë një njeri i ka thanë a me jep një qendeve, ka thanë na Meri O, njeri, zë, nuk rrshka, veç, veç apo? Andoj kan, i ieri çikozë sekë nuk xhasë drska vesh vesh pa ardë apo ekstra marë anë ikan ikan lexoj histori në baste për hetim është demokratien çka gaxon apo për shemb andaj shfas nuk e kupton për shemb kur ti i thu hu nuk jam me asnjë anë ja ato skuamun si se sa ai nuk mundet më lexo truni se ti nuk, nëse nuk jemi a dushmukan me b apo apo për shemb kur e kritikon në x dhe y kontekstin Doni, doni, uh, a, lëvizet dikuina? Çfarë thot? Ah, tamam, ti ka ke me, domthon, te A i truni funksionon vetëm, jo senon në, në A jem B. Ti thuj, jo nuk jam e bë. A, man, me A, tamam me C jo ka ke. Po hiç. Nuk mundet atë me ja lexu hiçin. Kuptimin e lëvizjeve të sa ekziston. Ado ne sa mali historian. Krijë histori. Ejense faraonat, perandorit, mbretërit, ekonomista, kapitalista, komunista ha marksista po shem kanë ekzistuar këto shtetet moja rusia jugosllavia kina japonia shtete apo mund të janë fashistët italian ekzëmrad si celi çka ka bë? ka pas shikim dhe lexim të historisë dhe kur e kanë shujt historinë kanë shujt bashkëlla e kanë shujt bashkëlla më e re e cila u dhe më e re më këdo von 23 vite të fund apo mas luftës disa parë ditë botrore është pa varësitë e popullit Pavarësia e çdo popull. populli ka të drejtë të mundani pavarë. Andaj sheh për shembull prinçet e shimu, të madh janë baur 20-30 shtete. Pasi pikten 20-30 shtete janë baur edhe 20 të tjera. Pse? Do të thonë, duke u nda, duke u nda, duke u nda. Mirë, po nuk mundem të dalim i kryesorit të madh, i cili ja janë për shembull thonë këtë pavarësi e njohin ndërkombëtarisht. Kush është ai ndërkombëtar i madh? Dietë Eksemar. Andaj mënyra që ila është A nda i shtasht, përshemot në këtë vide të fundit, lëvizjet e histori si komendor, që më ti si musliman, qëllimin e ki zotin, gjele gjele lë. A ju ke le zonë këtë pjesë? A dhëtë, ja, ti më si duzash më ka një pavarur, thot të ajot në na, integritetin. A donë, pavarësime, me qatia, ba? Dherë që tu e ki. Ka fazin, unë, shtin ka faz, dhe thot, a, s'po të dojnë bëlla, që të asë gjeronja dhe parë. A në dhe zërë, është shumë në anëci, të një dolem të tema jo Këtë këta një rëzë, e lezën historin në bastë të në, tekave të veta Në bastë të bindjeve të veta, prirjeve që ka i kanë me, me e pa botën me ta Si e lezën musliman historin E së të një si musliman, ti si musliman, ku të lezësh histori Ka e këzistu një faraon, ka e këzistu një mbret i mal, ka e këzistu një zullumqari i mal apo, bëlluft, këtë këtë këtë vëzënë, ne, si E kështu mera, a bo, janë bë luft, ratë m Theme në nëhijën e emra dhe sisivit Allahu Gjell Gjellalë Abo në nëhijën e emra dhe sisivit Allahu të bare ke vëtë ala E të ristërija dhe zër është një Në gjejshën, në gjejshën, dhe kur të bada dhe mëndonë dy njira vetëm Del barë edhe zi Abo thëtë Allahu Gjell Gjellalë në Kur'an The min kum kafirun vë min kum mu'min Pijuve ko kafir dhe pijuve pi ko besimtarë No, Kur ngushtohet historia, del besimtar dhe pa besimtar. No, Kur ngushtohet, shumë ngusht. Abo. Në një prizëm tjetër, historia është këso, pengambar me shok dhe vetë dhe armis pengambar dhe me shok dhe vetë. Dhe shumë në Kur'an, se Allah u gjele gjele dhe kër e komenton historin, e komenton me, me kësi gjera. Më qëfar gjera? Me termët që Allah i ka kriwe, sepse njëri uve dhe sado që të mundë, Fshehet pas termeve të ngërkuar Sytë mos kër flasin e po E ngërkon terme Edhe njërës sytë mos nësë janë kliga Po pa, pa, pa informacion Mendo se kyt, ku me di që ka po thot Apo sytë mos kër hoazon terme Që njërës nuk i kanë panasysh Për nga mëre ale i mere, lei, salat e sëlam E ka u rry këtë gjo E ka u rry Më di ka nëndjetart prej një fakut është Dikush më ngërku po, Me zorë me, zor, me folë Me gramatik Me letërsi Nëse e ke dju on natyrshëm fol. Për mua mos un garko, don mos mënot gjatë më e thon një fjalë pse? Sepse kjo çë njihen nga hakikati. Njihen nga hakikati. Dhe na kemi për më, për shembull, kur ka ardhur njëri te pejgamberi jon Sallallahu Alajhi Wasallam dhe e ka dit pejgamberin me Muadh ibn Jebelin. Muadh ibn Jebeli ka qenë alim i madh. Dhe i ka dëgjuar në ardh duke duke bëu disa lutje te pejgamberi jon Allahu Alayhi Wasallam, ai ka, ka, ka thënë ja, Rasullullah Ka thon këtë lutje çka i bën ti me muadhin me disa njerëz madhveçand. Ka thon në zdi me bosh ashtu. Un nuk di mi formulou fjalit si po i formuloni ju. E po un sam shikoj çfarë. Ju ngasai aj nuk ka ard azap për njerëzit, ka rahmet për njerëzit. Tha, a mundesh më ta kalduosh çka çka çka thuti? Tha unë shumë fyeshta. O Zot. Mbanëm pi banorve xhenetit edhe punë çkam çojin atje, mund sonë. Dhe largon bi zjarrit dhe punë çkam çojin nga zjarri largon pitën. Çka i tha pengambesam? Nuk i tha, "Ah, ka dal, puna më e madhe." Nuk shkon kësto duhet me ditë, me formulum mirë. Nuk shkon me këto terme të vogla. Çka i tha? Hawlaha an udendin. Çat i pari më të sinqet. Mo no, na sa dush më don. No, normal jep me pengambard, mo hajm javelë alim. Aj dimë aj dimë lan madriçës ma të tjert, apo. A do për shemb të jeni fjalë, të ni sahabos apo dëni imamit, ti thu subhanallahu sekër si thur këta. Po në fund, fund kur dalni. Qka da është, mua adhuru Allah unë gjele gjelelu A ndërë qka i ta për më samë, o që aty par jene Po dojmë me i dhe në gjendet O normal se shpëra jeti kemi pak ma Pak ma të ngritura A ndërëve zënë në Kur'an Historia thjezohet A ndërët i e gjenë se Kur'an i dhe zërë kure, kure hinë njërzë Sido mos për shemë se të këneve kjozë ndohë Zakonej se na përshka Prindërve dhe përshka prindërve dhe Përshka pr prepustyve kanë disa libra veçërt që i kanë mbledhë disa prej dhe autorëve, pushtyve të njerëzve që kanë hin islam. Shumë kanë jetuar 30-40 krishterë, hebuj ose varësisht prej prej pa feje ose feje entiëshë algavës, por që janë në islam, një nga shprehja që ka e thon, ose thon ta thyrzon këtë jetën. Që po jeta sa e ngarkuam dogat atë, do, dati, do shpi, kjar, pare, të më ndrej shtëpi, më bë poskar, do më bë sport, ta tiro dalta, apo Mujë çetar, kimun, aksomrat, evladi, nipi, apo, vëllot, menia të ndal bigërie. Në Islamo pak më thjesht. Në Islamo pak më thjesht. Çka? Islam ka dikush takon rrisk. Apo. Mos e moi galën ti për 2070-ën, ti çish ka me pas me anger, apo? Para 50 viteve, nëse i lexojna disa prej librave Vezës, është një tema ashtu edhe po vota ajo, apo po u baur më herë. Cila ka qenë tema? Njerzit po rritën? Ha? Ndërsa të mirat s'po rritën? Do njerzit po shtoo, po shkojn tu shtu miliona miliona, ato kaqajo tok. Ka thon ka mundsi më ndodhni lloj për plasë. Çfarë për plasë? Çka më pas mundsi më hander. E kundërta po ndodh. A di kur i kanë diskutuar për këtë këtë ofjal kur Bota i ka pas 3 miliard? Kur don gjelmarr për pak, Bota ka më pas kriz globale. E kundërta. A di çka fun tash? Ato tash janë pak më drejt. Ato tash kanë me tendenca ndryshë vol. Ato tash janë më drejt natë. E kundërta. Bordlok ka shumë ju ju tu shihim pa vdor 7 miliard njerzi me 7 miliard në komunitet nuk mundan njerzit vlezë me nuk nuk njerzit më thon atash i kenë azaftu tokën sepse na del ai i cili ka kriju tokën dhe ai i cili jep leje dhe i frymë me dal në tokë këtë tokë ai e siguron rrezkun jo në nivel që mutut por në nivel që s'kish kam i vao se dhe zëmerë kështu apo njerzit janë tutë ndersa si ti ke vottë vlac po kam më shkam i vesh sot çka ndodhezë Sot kur del bishpjetot, që ka me vesh tash Abo, ka ko, Kolaramania i që ka me vesh Abo, sa, sa pel këpu që ka pas Bab gjyshjatë dhe sa i kiti Abo, ti, ti manuvrojnë A, kjo së shkoj ka me ketë Jo, kjo së shkoj ka me ketë Mëndë ti kemri me një gjendje Që lera që ki, po ti ki Sikletë cëllën me ba Abo, njërzit do në cëllën tash të ha Këta, këta, se kjo ma e mirë se kjo Dhe zërë Allah umë gjilohet nuk svidohet në rëzkë Ai shloan me diçka që ti shikimi mundësimi dalon të mund në bollokaj t'barakë votana. Analizë, shikimi i muslimanit, shikimi i muslimanit është i thjeshtë. Siç ka thënë Allahu xhënëlal. Piuve ka musliman, piuve sku musliman. Piuve në xhennet, piuve nuk në xhennet. në xhenanab. Allahu na të ndihmë. Pse e thirr zonë se kjo është? Islami vetë ka armëhë të zunjes së jetën. Jeta ka një qëllim. Sa duhet lezho filozofo, jeta ka një qëllim apo alo për diçka. E kupton, ja çollon. Se kupton, bënsh azab, edhe shkon te azabi tjetër. Apo, çka don shëj xuzam demie, para xhenedit jo e xhenemit, ka xhenet dhe xhenën. I vonjëse, jam depresion, ose për diçka, ekso më radh, s'u mjetohet, andaj i gjeni njëri për shemb, për shemb i ka 1 milion lek ndjeksi, edhe vetvrahohet. Pse? Njëri bidën e dor tha, o të mbo presion fama. Shumë farm kom. Kjo më zë dhon kur prishën njerëz, diçka më vao. Apo shumë një, jam, s'muj me u dham, s'muj dham ngairat. O bazë, njerëzit do të mundun mua të prish deri në nivel që njeriu on nuk e din ku ku përfundon. E Allahu xhallë çka tha? Ta ka xhenet. Sheikhu xhallë më tha, Allahu ka bëu po xhenet, kët donjë edhe xhehanam. Cilat janë ato? Mënyra se si ti jeton. Në mënyrë se si ti jeton. Pra, chikimi besimtarit edhe komentimi dhe leximi ngjarive është në, në Hijan. E emra dhe cisivit Allahu të barë e kevë të ala Por qemull, ti esha një luft dikon Thua Allahu t'i sprovua Shefu karat dhe dikon, thua Allahu t'i sprovua I ka shtim test Allahu u gjelluar Allahu u gjelluar dikan për shemull dhe ka sprovu me smuje Dikan me, me kan, me pasuni, dikan me shnet Esha një njeri për shemull sprovve ka Kur e smuje nuk e gjen Kur smuje nuk e gjen Dhe sahabët janë tutë më smegjet smuje Sepse e kanë komentu me istidraj Ka mundë si Allahu këtër këtër dhe të chtin az Qështë do të dhinë sot të një, e, një prej vejbra me të Allahu Gjilaluhu Va um lilehum in në kejdi me tin Dikujna atë shumë i apë Sa që aj bindët se se në më fiton më kur kush Allah thëtë vë, vë kejdi me tin A më në kam kur thënë e madhe Më në kam kur thënë e madhe Në kuptimin pozitiv Se kur të mrijet i kush me thonë Kur shumë fiton bë më bëjmë Kështë më ndohë E Allahu Gjilaluhu i ka dëmonë të ndryshme lalaman Sprovat, sprovat e vetë Çoq vëzhër kemi një hemër, por ke është një premisë para hire që ta dimë vëzhër se nuk mësohen emrat e cicit Allah vetëm ja. ve për çejf. Pas ka Allah edhe ke temër, jo. Duhet komën. Duhet kur ndodhet i nisprov, por çhemov çish tan tek përgjigjja e lutjes. Ëh, idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Ujib du'a ta da'i idha da'a. Kur të pyesin robët e me, tyje, por mua thuaj un jam afur. Un jam afur. Apo i përgjigjem lutjes së kër lutit ku lutet. Cili ishte një prej komenteve? E dëgjon Allahu. Dka mjafton ti që dëgjon Allahu xhël xhelalu. Gjele dhe çdo gjënde që komentoj me emrin e Zotit te bareke u teala. Sot ne kemi dy emra te Zotit te bareke u teala. I janë dy, por duhet i marrim dy sepse janë të ngjashëm. Ne kemi vërmencë emrat Allahu xhël xhelalu gjele u disa përitorën gjasojnë. Mirpo për më e vërteta është ajo që ka mbarë me disa përitorë dietarve. Se, në emër të Allahut shkoj sinonime nuk ka sinonime u shem ndaj përdorna kemi e, më parë a mund të them dawn en edhe sahan po nis vëllavo apo laps ata qalam stilograf ekzhmalo mbarse spray vende dosha mënyra se si përdori a, e përdorin njerëzit a ka oksigjerat e emrat e Zotit që më hor dy emra kur ti pyetësh çka do të them nisoj më thon, Ma e vërteta është se Domthon, nuk ekziston kjo në emrat e Allahut. Edhe pse disa dijetar kanë thënë ka në emrat e Allahut sinonime. Dhe prej komenteve çka kanë ardhur se në emrat e Allahut ka sinonime është këto dy emra, El-Qawi edhe El-Metin. Por këto dy emra janë komentuar me njëri tjetrin. Çka do të thonë janë komentuar me njëri tjetrin për shembull. Kur vjen disa dijetarë thonë emri Allahut El-Qawi, çka do të thonë? Hu El-Metin. Në rregull, thonë ky është El-Metin. Mirë, kur të vish të ta emër El-Metin Tithu, çka të i thë qëka të më dhënë emri Allahut e lëmetin Thët hu e lëkawi O në është sinonimi i tjetërës Pro cilën do që e përdojnë e këthënë një Një, një më ala A thërë a janë të dy emra njësoj Me vërtejta është se jo Do të shofim, të shofin me lejnë Allahut e bareke vëtala. Filë me gjithë në aspektin gjusor Qëka i bje emri i Allahut, edhe thot, uh, ju, në Allahut apo në e lëkawi Edhe e lëmetin Thotë el gjoheriju Në emri Allahut e lëkjelala Apo Për të thjerëzu, para se përmejmë Fjallë të ulemave El Kaui na mundën të kuptojnë Pasaj të elmetin du të, të thjerëzojnë Ne e përdojnë me vëzër kuvet Apo? Në gjuhën të unë përdojnë Ka kuvet, s'ka kuvet Apo? E, kue është fuqia Mirë për, për nga ana Përdojnët Kaui Në raport me të forëtën në, në raport me Me të forëtën Në dërsa du të amor minan e mërë të allahu tjetër I cili është el Qadir. Apo? Inna Allahu ala kulli shay'in Qadir. Kjo çfarë janë? Mejse e kanë e kanë përkthy i fortë. Apo? Po ka dallime. Dallimi i cili edhe zër, njërë prej është Zot, njëra prej dallimeve është se el Qawiy raport me të fortën. Çdo më dhe me të fortën hëngoditje. Ngoditje. Do sa el Qadir, ka për shembull fort, mirë po fort për shembull dëvogël. Për shembull, gjetar kur thonë Kër e ka kryu Allahu sinin, këtë sinin, i cili shë shumë, apo trunin, i cili manovron shumë. Cilin e mëre përdorin? El-Kadir. Kër dreti Allahut e ka kryu këtë sinin e madhë në dvogën. Si kërë që përmenjë, disa përishkin starve, ta që kam përmenjë, se për ta kryu një trun, na si njerësi, me kryu një trun, me punu e si trun i njerit, na duhet hapsir sa to ka ketë. Material. Po kërëndrejshin, e, kërën e ki po një vetur kërëndrej Kur shkon dimi kep në portesha, ai thot duhet kaç metër material. Mir, sa material duhet, çupozi mësh ajo, ajo nuk është zbuluçi shumë mukriu. Sa na duhet material për me kriju ni trun, me këto performanca që ja ka dhën Allahu xhelalu ala njeriu, kanë dhën sa toka. Do mundon Allahu ta kashtini tokën nën në vetin, në trunën e vogël e kia. Të. Allahu xhelalu e ka vendos. Nëse kudrat çka domon, ka kadir, ai cili timohat iband vogla. Timohat Iban Dvogla Andaj, em një nga u telkawi është për i fjallës kuë Ne e përdona këta në gjuhën ton E cile është fuqia në raport me goditjen Në raport me gjërat e randa Thotel Gjohëriu El kuë, khina fu daf Kuët në gjuhën në rabë është E kundurta e dafit Në dhe këta e përdona zaifta po Filani ishte e zaifta Në më dëmë i lig Ska fuqi është në më dëmë i pa, pa fuqishëm I thojnë Arabët rëgjullun Shedidu l'kua E i shedidu esri l'kalk Arabët thojnë Qyki njeri është shedidu l'kua I kok ku vetët e forta Qka e ka më bërësëllim? Qka e ka më bërësëllim? Eshtënat I gotë forta Nga se Arabët Forëtës njeri u të masin tek eshtënat A noj të dëshomi se El Metin, kurrizit I thojnë Arabët metën Metënit E këni përveze kër dikush paralizohet komplet në kurris, as do arasë në në lëviz. Sepse të gjdo lëvizet që ka pohët në trup, një prej bështetjeve, kryesore e ka kurrisin. Po u prish në kurris, s'ka mundë si. Nuk, nuk, nuk bëgat kërgjohën e ta. A dojë dhënë metën, se ajo, ajo, ajo të mbëgjë. E tani, Allah u gjela thëtë në Kur'an, Nahnu khalaknahum, wa shededina esrahum. Ne i kemi krijuar njërzit, dhe i Ha, esra om Qëka do mënë esra om E kemi nuk kurrizin Edhe kemi nuk marë Një mod ti Dhe zër, ti nuk shabë Qënë ti kure qënë që ke dorë Qëtë e lëviz E marë gotë të mendirë Ajë disë sa lëvizit Bohën mërejnë atje Qësë ki ide Unë shikot Ta për një përqemul Ki e një tupë Apo me këto inqizimit e rejat Të mjekësies E shabë ti kure E qënë pak një lëvizat Qënë një lëviz, n, n Në pjesë e vogël, pak mish, mund gatru me kocë, dhëmtat janë shumë të mollojë. Pse janë mollojë? Sepse alloj jela kanë nditme për çifte mollojë. E ti këto lëvizje që e bën edhe nuk të dhinta, mës me, mës me i nin këto dhëmtat? Dikush i run ato. Dikush i runje asni armës me mos me u përplas. Andaj thon Arabut, çiki paska kuva të madh, në kuptimin e kocëve. Në kuptimin e e kocëve. Pra nëse kocë është i fortë, është edhe edhe trupi i fortë. Andaj për shembull na e xhejna, na e xhejna se so habu te pejgamberi lejhi salatu selam sian qom barkuai apo sian qom barkuai madje ka thano li rullahi taala ne se ki bark te map llogarit te vetem te semur apo tane kjo esh prej belave te zamanit nga se pejgamberi lejhi salatu selam ardhin se kan diru muhammed bukhari o ka thano para qiyamete shpërndahet nje keçe prej kshijave cela esht ajo al bithane barku sodni ma te llogarit te a kini po vdes se e kan dru muahbetin i thoni shnohsh A i smut, mirë pa i thonë, ja, i shëndosh Ja, e kontrta, a jo është i smut E tani, sahabët nga i dimë që janë konë zaift Ebu Beklit i kanë ra pantolona I kanë ra Vashdimisht i kanë bajt me, me litar E tani, ku e kanë basat atë kuvetin e madhë? Në koc Abdullajvë në mesur, i veze, radime kanë ka luftu me Ebu Gjehli I qili jo kanë një dhëtë fish ma i forca ajë E pësë është ti me e bugjehlin se kocin e ka post fort Kocin e e ka post fort Andaj sa avët, e sa avët nuk njëhet një trashtsi Nuk njëhet trashtsia, po njëhet fuqia në ku, në, në, në koc Ma tje kjo shifët edhe tek generata maherë Abo, te këto rrallë tek, tek plesh, po shumë të azojna Rrallë të set janu shi me, me më naturalet Nuk shumë të ta barkë, po shumë fuqi Abo, me trup të aman Dërshate njerës i sotë që ka vanë, duhet taj dy orë me zise qohët Kjo është problematikament. Andaj na shoh me savoj me nuk e ka i kursabau. Ja kon, janë kon vak namaz. Se këto dha se sepse ata, ato fuqi nuk e kanë numëruar në në indyr, në në në lëkurë. Jo. Ja, fuqia ka qenë në estra, në në kocë. Andaj thojmë shedidul kwa, atij i cili i ka kurrizin, kurrizin dhe estrat, peshat e forta. Kjo është ajo që ne kam përmenditur tek em, tek domodhja e fjalës Ka, Sa i përket elmetin Emri Allahu Gjelaluhu elmetin Ka dhëndjetarët Elmetnu fillug, filluga Metnë në gjuën e arabve dhe madhan Magalu dhamin edhe ardi wasalube Zhdhosane cila është E ngurt nga toka dhe e pathyshme I thëjnë metnë Dhe këtë fjallën pathyshme më në men Se nga duhet nga se në tasilët emri Allahu elmetinë ë i pathyshëm, çka do të më thonë, darez? Do të thonë ai cili as është i fortë siç ne thanë. Ara, për shembull, kur e kanë postit tok të fortë, i kan thonë metër. Kjo është e pathyshme. Jo në kuptimin e pathyshme deri në skaj. Po, në në provat normale nuk ktheja. Apo për shembull, kjo tok e butë, me pak shtypje ajo, ajo lëviz. Ka tok për shembull, marmeriau metër. Apo betoni është metër. Çdo më metër pra rosti pathyshëm. I pathyshën në raport me më doptën Jo që është thejet me që këtë thejet Apo anajnë metën është dosane cila është E, e pathyshme dhe e mbajt në vetë veti Salb i thënë ajo cila mbajt në, në, në vetë veti Kjo është sa i përket në aspektin gjusor që ka ardhë Për dy emrat e Zotë Gjelle Gjelalu El Kawi edhe El Metin Sa i përket ardhës e tërë në Kur'an Emri Allahut El Kawi ka ardhë në nën ajete Lo kemi më mundsimi parë mend të gjitha në parmendin e disa pritëra ka ardhur në surën Al-Anfal dhe shikoni lezat ju kemi parmend në lezratën e e fundit pa lezratat tjera se është shumë avancim me ditë një emër çfarë konteksti ka orë. Emri Allahut el-Qawi shfaqet gjithë në kontekstin e mposhtjes së zullumtarëve apo domovan gjithmonë kur Allahu imponoz zullumtarit e parmendin Allahut el-Qawi do ta shohim në në disa pritë ajedën Kush kam mushaf me vetja, po telefonit të për cilë, në surën el en fal. Ajeti 52, thotë zotë i onë të bareke, u e tjala. Kede bi ali firaune, min qablihim, sikur zakoni i faraonit dhe i tharve të ti, para këtëre. Kush janë këta? Arabët pagan. Këfarubi ajatilla, i kanë muhue ajetet të zotë i Gjell gjellë gjellë lu. Fë eka dhe humullahu bidhunu bihim, Allahu i kapi ata Me gjunaat e tëre Allahu i kapi ata Me gjunaat e tëre Inna Allahe Kavijun Shedidul e kap Vërtejt Allahu është kavij I fort Faraoni Ka thonë mu së në mund kërkush Andaj pre Kibrit që e ka pas I ka thonë hamanit Ka thonë hip në qil Shkok shire kusha në zot i këtina Kini më kër talësh me di kam Për kuptimin e zvoglimit Musës kër e ka vetë ka thonë kusho zotë jëtë Ka thonë rëbbu se ma vati Zotë i qie dhe i tokës E ka kuptu se zotë i këti jështë në qie Pijinatit Jo prej mosdijës Pijinatit Ka thonë Ibnili sorhen Lealli Atalio Ala ilahi Musa Ka thonë O oh, Haman Nërreq mi du shkallti muë Që shkoj të asho qatë zotë në Musës Ku shkallaj Në kuptimin e ironis. Kjo është kibri i madh që çeka tan. Andaj një njeriu vëzhgon, nuk duhet të mu çudit për shembull për fjalën që ka mundësi mi thon, mi thon njerëz. Madje pejgamberi alayhis salam ka thënë, "Paraqë ai me të njerëzit të flasin për Zotin, edhe xhera më të ligë se sa kanë çënë në në histori." Foth Allahu xhallaluhu, "Inna Allaha qawiyyun, shadidul iqab." Allahu është i fortë dhe dënimi në katron. Dënimi në e ka të ron. Gjithashtu ka ardhur në surën Hud Surja në njëmbë dhjetë, ajetë të gjështë të gjështë Thëtë Allahu Gjellaluhu Falemma emruna Në gjëjnë salihan Të krasi salihut Për nga meri Allahu të aleyhi salatu e selam Thotë, kur erë urdhër i jonë Dhe zërë, kur jemi këtu të Kur'an Nga se njerëz në që përshë kalu në ajetët Allahu Gjellaluhu e koni urdhër I thojnë Kur'an emrë E gjellë musemme E gjellë i caktum E kështu më ratë I dha arade, Di qka Jekullu kun Thot bëhu dhe bëhet Kër të vene që këtë dakik Allah me thënë bëhu La marat dëlehu Së ne këtë thanë më kërkush pas Qka bon njërzit Eshvizun këtë hapsiren dhe afatin e zotit mutal Abo Eshvizun hapsiren që e këtë Allah u gjelloh Mutal me zotin të bare kjo e tërë Qërë të Allah u gjelloh Sarihu u mundon të mi u thënë O ju njërzë kujdes Kujdes me Allah u gjelloh Dhe urat e ti Thot Allah u gj Kërë ardhë urdërë jonë, praza, ne e shpotuam salihon, u e ledhina amenu maa, pi rahmetin minna, e shpotuam salihon dhe besimtarë që këshim besu me ta, me rahmetin tonë, me rahmetin tonë, u e minë khizjin, jo me idhin, dhe nga poshtërsia e asaj ditën, Inna rabbeke, hua l'kawiju l'aziz Sepse veç zotë jëtë është a i cili është i forti dhe l'aziz E kimi morë e minë Allahu gjelua, l'aziz A i cili është krenar në veprat e veta I lartë në veprat e veta Pse është për me në këtë kontekst e minë Allahu të l'kawij Jadhaz Sepse për nga mërë ju thuhët kështu Fjalë të juve, premtimet të juve, legjerimet të juve Janë të kota, janë rena, ato nuk ndodhin Andajë thonë njerëz për shembull, sot për shembull i thonë në gjuhën bashkohore në fjalën e paganeve, shpërlarje trunit. Model për shembull në për gazetë, debate, thonë a moshieti pediatri është ata kanë shpërlarë trunit. Ai ka mur çelim musliman. Pse i thonë me të shpërlarë trunit? Domethën, ahirat s'ka, xhanam s'ka, jinnat s'ka, logari s'ka. Pra ti ta kanë shpërlarë trunit e manipuluan. Kështu i kanë dhënë pejgamberin. Do të thë kjo azop i madh i njesit apo doan bot tortur një pejgamber kur Gjell i thuhet këto fjalët e tua janë kot zndodh kur gjobi kësajla Allahu xhallaluhu kur i dënoi ata fa inna rabbaka huwa al-qawi sepse zoti është i fortë me realizu fjalët e veta apo zoti është i fortë me realizu fjalët e veta andaj sot po çhem ku rëshojm se si tallën njerëzit me thënë zotin xhallal. Gjell Ari sidomos na shekullim ton. Shekullin e teknologjisë, shekullin e pullës, shekullin internet, ta, doan, e internetit. Ata domethënë e kanë Atë kibër në ketë historie se kanë pru me një vend Me në shëtë dhoni në kuë A kao ma të forëtë se na Allahu është ma i forëtë të lezën E lusë me Allahum që Allahum të mbu zemë tona Frikë për e Allahu të barëke vë teala Gjithashtu të dhëtë Allahu Gjëllë gjëllë në surën el hajq Ajeti katër dhjetë Të barëke vë teala Vë la janë suran në Allahu ma janë suruh Inna Allahe lë qawiyun aziz Vërtet Lami këto është Por që e më djetarë të thonë është lamë i betimit Pasha Allahun dhe dhe Allahu Allahu ka menimu A që ka e njëmonë Allahun Fejnë ti Apo ja, kushin të mënë Për nga mërë Pse e ka thonë këta dhe zërë E kemi përmenë neve Të betimet Filim surën e lë bakara Kër kemi përmenë Pse për betohet Allahu Gjellil Gjellil Pse betohet Allahu në Quran A ka nevoj Njeri kur betohet dhe zërë Qfarë si kleti ka? Njeri kur bet Po mirë Allahu këta se ka Ajë nuk sikleta Nuk e kap Do më dhënë turbulenca përse ti s'pi besona ti ja. E pëse betohet Shë mund t'i folj, dikujna i folj I thua, valla oh, që shtua Mund t'i si kur kini sikletë në me vertetue Mirë Allahu pëse betohet Kanë thonë djetartë më ja hek sikletin për nga mberda A posa të nusë të përdit, përdit, përdit Ska, sështë kjo Ska mendohet, ska mendohet, ska mendohet Ti e rrenc, ti e si i rba, se kë Allahu kameralizu këta Inna la kawi, sepse Allah e lakawi Sepsa Allah është i fort A da shikonë me zë kontekste Kur vjen kontekste Kur i është kontestu fuqia zotit Dhe premtimi i ti në gjuhën e pinga mërën Ashtë farë kanë than Allahu e ban Allahu është i fort Ka arë nësurën e me në haqë Gjitha shtoa jeti 74 Dhe të, të, të Allahu gjelluar Ma qaderu Allah e haqka qadri Inna Allah e lakawi Aziz Njërzit nuk ja din Qadrin haq Allahut Qka është Allahut Kushesh Allahu Jellal. Andaj shkojnë njerëz që sot kur flos, flasin për Zotin, sa lot flasin. Apo dashi Zoti, ka dash Zoti, kështu më radh, më valla Zoti. Mos e marr këtë punë me të madhe kështu më radh, çështën e Allahut te bareke ve teala. Çka po nevojë Allahu Jellal Jellalu? A njehmina tamam qenin e Zotit te bareke ve teala? Allahu Jellal te Kur'an. Shumica njerëzve ma qadru Allah hak qadri. Allahu nuk e njeh çfarë hak të madh ka në mëdështinë e tina dhe kjo ndohë prejtë të pabesimtari dhe të besimtari me imanin e dobet. Në këtë kontekst ka thënë inë me Allah e lëkavij, Allah o i fort, i fuqishëm aziz dhe i lartë dhe i pratetip. Gjithashtu ka arë në surën e shura ajeti 19. Dhe dhe Allahu gjillivara, Allahu latifëm dhe i badi. Allah o është i but me ropë të vetë. Allah o është i but me ropë të vetë. I erëzuku men jesha'u vë huë lëkaviju lë aziz. E furnizon Kanta doja dhe ajo është qawi, i fortë el aziz. Aba pse në risk qard kuveti në risk. Tanë e kuptova kur kur kur i ka thon zullumçarëve apo pejgamberëve më u thon zullumçarë dhe pa besimtarë, thui Allahu i fortë. Mer realizova ç'është neva. Mir të rrisko, sepse të rrisko vëzëndo mi të lajshë. Kur shë ku shohë njerëz të fuqara, çka perceptojnë për ta? Arabt kan thon Lëu sha Allahu l'at'ama. Me dash Allahu i jep. Apo, sot çka thonë? Krijohet surja, se sigur kë? Po sigur Allahu s'ka pas mundësi me dhon këto. Apo Allahu qe brolën, wa hu al-qawi. Ai është i fortë mi dhon këtdevë. Ai është i fortë mi u dhon këtdevë në atë nivel që ato mund të mëshpërdoru, mëshpërdërë dha pasuri. Sigur çë ndon zonë apo. E shikohet se në hebrejtë te Zoti çka ka ndodhur me riskun. Nëse kthemin histori pak më ha para 2-300 viteve. Apo çka djen gozi? E djen për shemb dallimi mes mbretit dhe klasës ul. Cili ka qenë se mbreti ka pre komoditetet e çka? Si ka populli? Cila njeh pikë komoditetë? Për shembun, ata kanë kaluar në desert. Ujin, ujin ça e pi dhe e përdor ata. Njerëzit ata dashin me shku larg në bunar, me shkumë me, me mush e pastaj me ard. Mbreti o dallon këtë aspekt. Pse? Aja ka pasë ati me qeshëm Dhe kjo logarit nivelli Maj nalt një brejtë Pse sa i së qohët me shku të punare E ka për ditë që ati ujnë po? Kur dojnë e shë e merë Mirë Kjetra prej gjerove që i ka pasë në brejtë Prej gjerove që i ka pasë në brejtë Nëse ka pasë klasa e thjeshtë është se Por qemull Ushqimin Njëzët e kanë punuar prit tokën apo Pristinën e Kosovës. Ai ka marrë frytët më të mira, ai ka pas, të haj ska pas, të ver dim, keti komën e vën. Së, për shembull, nëse Nisana ka pas po kët tokë që e ban dimrit, më andaj dikon, për shembull, ka dalë teatër ai mledhet, on ai ka katër sinët më nivë. Ç'ndod, për shembull, vetëm të në të kaluara tek mbretërit. Mirë. Pra edhe ato tjetra që ka pas komunikimin. Nëse ka dosh një njeri, më lajmëroni tjetër bi klasos ti njerëzve e ka pas vështirë se pooshta ka thënë thonë mos pari s'kan dit për shemb kët s'kan pas kët lapsa s'kan pas skrit më shkruaj s'kan pas skrit datë për me për me shtyp shonat a dash mreti kam u dit me çu letër dikujt mirë çka ka bëllahu ju lloja me njerëzit domon not period sigur perceptoçi mreti ka diçka që s'mund të pas skrit dhe sot çka kanë pas mretit e kit e kit ai kici është më të shtypia Para 300 jetëve A logarit maja Se e ka qeshmen Se a dojsh mu më nga me baj të ujt e kështu më rat Milatesha ta i kisot ti Qa ta e ka posë mbreti A me ty, sot ti e mbret Qeshmen e kite shpia të ujt Veshmen e kite shpia Edhe ma shumë se kaq Nësa ja dojsh mbreti me e prit postjerin një mujt E sa ta lemroje një mik apo një armik të vetin Ty sot e kije në telefon Veq e shlon Kështë kërgumë në tonë dhe të? Se Allahu gjellivala rëskin me n që e kan logaritë matë madhin sen, sot ta jap ty e dhe sot logaritët Ty sot, përshemut, merë, di kushme dhe më dhe më po këshirja po ato qëfar vetura kanë Po këtë kanë vetura sot, e bo A i përshemut, ato shme e zinë kam Dësat sot kush s'ka vetur, dalot nivelli, a më vetur kanë krejt, e bo E kësë më ra, a ne përshemut, vezer, Allahu Gjello Ala thot E jërzuku menjë e shëhwe huen qawi, aje e furnizon kanë doje Dhe atë që ka se ka furnizu, se ka furnizu, pëse s'ka forcë, pëse s'dome furnizu Për një e kmetë që ka t'i dushme e lypë E mirë, në këto gjërë atë që ka shojim në adezër Shohjim se dikur kër e logaritë Dhe monë, a i që ka logaritë miliarder apo mbretë Sot unë edhe ti e kemi nivelin asojna Ty kikitë, sot i kikitë Andë abluvejmë një abasi E ka përmenë se A i cili A i cili ka bashkëshorte Edhe shërptor abo? Edhe shpijë në bazë kurrën e logaritet të mbrahtë në bazë kurrën e logaritet të mbrahtë ai tieni ka shtëpi e ka edhe çrtor edhe ka edhe ha grua logaritet mbrahtë pse sepse mbrahtë të çitoj ko smon ai ka diçka tjetër vetëm se niveli i shërbimi ta josh Ash me lart. Kjo është ajo që na ka vënë Allahu Tevareke uetala në Kur'an. Gjithashtu ka vënë Allahu Gjallahu u në surën Al-Mujadila, ayatin 21, thotë Zoti u Tevareke uetala, "Katab Allahu la aghlibanna ana wa rusuli. Inna Allaha qawiyyun aziz." Që Allahu Gjallahu u, Allahu e ka shkruar. E ka? E ka shkruar. Për çka vjen vëzon? Katëben Kur'an qada. Ligja e vazhdon një gjëllë. Sigur nuk e ta jallaz. Allahu e ka shkruar ligjë ka po që do të fitoj une, Allah o thotë, unë do të fitoj, dhe për nga mberë e mi. Vërtet, Allah o është i fort, edhe aziz. Shkënë do e zhe kjo ketë gjurulldijesh ka ndodhë në botë. A ba? Si do mos, përshemë, mu më lejë, së do e zhe këtë ulemat, e musliman, këtë u gjallarë të musliman, këtë të hafizllarë të musliman, këtë të mëtshmi të muslimanve. Edhe me thonë, si ka me fitu, Fajë e muslimanit si ka marrën një herë, mu realizu hadithi pejgamberi si sa musliman do të jenë të fortë prap, sikishin me ditë me dhan xerap. Sikishin me ditë. Hën ti lëjo sot ka analiza për ditë dalkani e shtyp ajo shtëpia butuse kanë një analizë. Po pse s'ndodh ajo? Allahu ka më vëçish aj e ka caktuar. Sa olija, sa ton lëjëra lëgjer, ata kanë së ndoje. Me tonela ata, ton ton tonela ata. pse nuk e zgjidhin problemin? Se se endë s'ka s'ka arë realizimi Fjarës Allah, in Allahu, inë Allahe Kavij, Allahu është kavij Andaj përshimë në se marë kështu dhe zërë Sa ka posë gjahë sa Muhammedis Me fitu kërë është Ja veshë më fitu, pa luft Shumë më më rëndësi Me fitu, sikur që ka fitu Muhammedisam Përshimë pa luft Sepse në qabë e oka në haram me luftu Andaj përshimë Arabë para se me Kërë i ka thome në samë, unë e ka me morë qabën Taqalo mas Laila. Kanon kamë fitu çabun. Dhe ata arab janë gojë njerëz që shumë kanë menun, sa to realisht e kemi vërmën, prodhimet janë poshtë. Këto veçanë janë menuar. Këto nivale kanë bos takatin. Ato kanë kanë vol mes vetë kanë si me thonë. Çish ka mundsi kë më thonë, unë e fitoi çabun. E fitoi çabun. Unë kam një mposhtë juve, ato e dit tash varin na çorien, a? Na pithën as që na më leon. Ky edhe na e bësojnë se në çabës vëmë po luftë. Pra e përpeson që kjo e shenjit A të kanon qysh mundet kjo K Që me thonë Ajdi shqivjel dhe zër kjo Ti mi thonë një hasmi të tam Hiq pa të prejk ka me të rëzuhet Hajd me mbrat Nëse më thuk kam ushtyje me dor Tamam, nash të amfitone dhe pëse e unë jam me i fort A me hiq pa të prejk Kështu i karat atë në të bol dhe zër Mon ti se në qapës qa gudzon me luftu A të kanon po qysh na jena këtu Në solajna E që ka po Allahu që le Ashtu kanë rridh situatat, është bo marveshë e hudejbjës. E kanë shkel marveshën kan e hudejbjës disa për i Arabve, që kanë dohë, Muhamedi s.a.s. ka shku e ka shiru e qabën, ha, pa luftë, ka shku të Arabve, kanë të në udërzumë, sepse imë në Allah e kaui. Shiko, në histori, andaj, shkaj e tham fillim, du të me lezhu historin me sfit e muslimani, por shimu njani me të thanë, njani... E ka ruxuani perandor me kaç kaç ushtri, me kaç kaç mobilizim, me manovra pa eprek. Po ja që do të thon, kjo s'u mendon. Po jaçi Muhamedi sallallahu alajhi ve sellem këndon. Nuk do të thon dalli aty që sa prej kur djo. Ai ka bë luftë më hard. A man çobe ka bë luftë. Nj çobe ka bë luftë. Por çobi Allahut është pushtu për anën e Muhamedit sallallahu alajhi ve sellem, por ai ka fitu pa pa derdh gjak. Kta smunë dikush. Hajjad ima von, ç'i kanë. Janë histori tjetër. Ha Gjorgj Pakmavon. Mini armas 15 viteve. Apo çka ndon la Gjorgji? Ka një problem me një sahabë, Abdullah ibn Zubair, i cili ka qenë në Mekë. I ka thonë Delpi atë. Zdal, del, zdal. Ka thonë zdela? Tamam. U ka dhan ushtarë rrethon e Çavës. Kan e kanë vjedhur të katapultat. E kanë xegurin e madh edhe në Çavë, qabë, rreth Çavës. Ta rrokë Abdullah ibn Zubairin. Çka kanë vënë dietarët? kamo bikrime më mat më lloja që i ka pa Abdullah ë Haxhazi kundër Abdullah ibn Zubairit dhe shejndrija Çapës u zgjodit ja Çapës me gurzi. Apo? Sepse nuk lejohet hasmi kur thjet, kushdo koftaj. Nëse hasmi ka një Çapës lejohet me morr. Thëndon prit, të dalë nga aty. Ë dal pi shejndrijes. Allahu nuk ka mëncuar Haxhazi, i ka mëncuar Muhamedi sallaallahu aleyhi ve sellem. Ha? Mejet se Haxhazi ka luftuar me musliman me sahabe. Por Allahu për Muhamedi sa më ka ndrul ligjin, ç'i ka ndrul ligjin? E ka fitu qabën pa dërgjank e, e ka fitu qabën pa dërgjank Sepse Allahu Gjiljuala e ka liqin e tina Dësinin e, e ndryshon si të doj Andoj dhe Allahu Gjiljuala Un do të fitoj dhe pengamber të mi E ta një dhe zërna në këtë koha Kemi binje që Allahu dhe për e mësa më kanë fitu e Sot këtë koha ku Me miljarda, me triljarda, me, me fuqi Matëmore që egziston, me mend Me genial të botës të shkruajnë e e e e mendojnë e logjikojnë e shorbejnë që mos më fituamun e sam. A kena bindesë kam fituar jo? Ktu na testojnë imanin ton. Na duhet të besuam se Muhamedi sallallahu alejhi dhe feja ti kam fituar. Mbi këtë këtë logjikë ka dhe para dhe fuçi butrorë globale kështu më radhë. Elushi Allahun që Allahu na bamë vetëre, që i besojë në pejgamberin ton ali salatu wa salam. Ana dazeki është emri Allahu al-Qawi. Ndërsa ka edhe në në Kur'an emri Allahu al-Metin veçnia. Te surja Adhariyat ayeti 58 Allahu Jellala inna Allaha huwa ar-Razzaq vërtet Allahu është ar-Razzaq e kemi marrë këtë emër dhul quwa ka shumë fuqi quvat al-Qawi paska ka thënë al-Matinu al-Matinu çandom al-Matin tani nuk ka dikush që ta kupton. Mundu më kon dikush i fort. Apo është i fort qawi. Bo jemi do aq i mundsi Më bart kët gurit madh, thot po. A mundesh me bërt kët shërbim piqitur me bë? Po. Çka ndodh? Fuçia e tij i thojnë mutanahia. Di kur nallot. Apo çka pa neer, porse kur punon. Thot mirë, ti baj që don 20, të pushoj pak? A? Ti go, të pushoj pak. Ti jesh jo si e i fort, po duhet pak pushe, ma, po. Ska me nal, me pun, pa pushim, apo? Sko krijesa mundsi më e nall, më smenall në punë pa pushuara. Sepse Allah u kësullëjë ka po. Anadoti ibn Taymija rahimahullahu Në shodhëm për e teksteve të tina Ghinë Allahi dhe tijun Pasuria dhe uh, vetë mjaftushmëria e Zotit është në qenje A fukarallëku i krejes avë është në qenje Gjithashtu Në ti fukarallëku në kje në pas, në egzistenc Së mundët pa të majtë dikush Së mundët pa të majtë dikush apo? E tani vëzër Elmetin qka i bje A ti i cili Kur vepron Nuk i nalët forca Që është almeti? Ati i cili kur punon diçka, kur krijon diçka, kur vepron diçka, nuk i nalet forca, nuk thot prit, ta krijojni ashta, mos anë, të ushoj pak, çish kanë vonë një ditë. Kan dhën Allahu xhel Gjell xelalu, kur e ka krijuar qiellin dhe tokën, ha, ka pushuar. Ka pushu, ka pushuar. Andaj ka thut për shemb, e sept dita e pushimit. E Allahu xhelaka prua ajetin Kur'an. Se na, kërë kemi kriju qilën dhe tokën Mirë për kuju ka përzi jehudive me logik Ka thonë mu paskon me kriju Allahu qilën dhe tokën Bëhu dhe bëhet Në rego, si shlov A me ka kriju për gjashdit Pse e ka kriju për gjashdit Dë më thonë, adash me, me pushuve Allahu gjitha thotë, na nuk e kina kriju për gjashdit Përket për të rollak lëk shë e ju ka kapjua, për e ka pjuhve Përket idiotësishë e ju ka ka pjuhve Apo, analizat shumë prej asaj më vonë se si ta kapeni kanp logjikës, ajo e ka apliket. Apo jo, mali sot në anën e botën, çka thonë levardit. Në nën levardi, nën maslaha lejohet gjithçka, apo? Dhe truni i jehudis është truni levardie. E cila kanë të muslimanët matba. Çfarë trun levardie? A kam interes po? Po smunët mos mongaën vallahi kjo vallahi. Moshi, si ti et? Çe kam interes. Hajde, çish pse pse mongaon haram. Jahudit kështu kanë minullet Allah e ka dhenë mos një qëtunën Mos një qëtunën A të kanë regu Gjumane gju në rjetin Dilën e morra Abo Arabët e vjetër Komarës që i ka ndanë Me lutë Komarën Kër Allah e ndalanë Në Koran Komarën Bijozi Nuk i thotë Komarën Që ka i thotë? Mejsarë Që ka Mejsarë? Abo Allah e ka ndaluë El Mejsarë E kina të në përkhtime Komarën Se Arab të e kanë qëjtë Mejser? Mejser shka të më donë? Jusra Ha? Jusra Arab dhe zërë kër kanë lujtë kumar E kanë posë ligjë Parët e kumarës Si hati i ha fukarajat Parët që ka i fiton pëm kumar Pëm bijos Zbani jam ti Duit mi a donë fukarajas Edhe e kanë qëjtë kumarin Abo Mejser Mi dhonë ati shka s'ka Qiko? Edhe emin e kanë lën Mi a donë parën fukarajas Mek sher melodjik tarab ve halal be ke Allah. Shojuna, a bo me bayqmor, fuqa haram e kam ngur. Diku ani anam me bome besu ai that, Allah se hamra si dinar bik shojuna. A bo kint per fuqa ra e kam. E çka Allah u jila tha haram është. Shejtani gosti atë. Ma alkoolin nazar. A bo botele vrdij me s'a. Ma alkoolin. Arab alkooli çik an thon karam. E përmendëm, kër për nga mërë a.s. të imë në laot e lkerim Për një nësëm ka thonë, mës i thur një rushit keram Pse konteksti Për një nësëm i ka një arapti thonë alkoholit keram A i dimë se i ka në thonë keram? Keram dhe më thonë bujar Sepse araptë kër janë pi, kitë parët i ka thonë E ka pi me alkohol E një një një ka thonë, apo me e përstë të pare me dhe A me më, më shëtë, do një arë të gruja e ka thon the pemilism apo tpin tani me këshir kështu po e them sa mos i thunë rrushit bujari apo më dje kanë donë rras me Hamzin radhiyallahu an ka pishun para se mund dal alkool Hamza radhiyallahu an këtu vazo do të flasim ose na musallallahu xhelal për këtë historinë me pengesa sepse na zakonisht e lexojmë historinë pa pengesa mendojna se përshemu sahabët apo ai kujtojnë dikush doni hadith sa i ka do të ka qandoll këtu subhanallahu U pi Hamza këtë komplet Apo? U bon i devë Edhe shiko tradit e Arabve Devën e parë që e ka po a e ka prej Ajo kon devë i Aliës Ali ju ka, ka shkute me mësam tukat jarë Resulullah me ka prej devën I kathir, kët, ka thirë këtë këtë këtënë hajde hani Mishë se une e këm prej Përësër këtë këtënë ta hamë se u ka pi Mënë ta ta kur ke pi Je bom maj gjimertë Me këshir me levërdit në sheko dhe njëzët e njëzët e nja, apo, këta të sëthilen në ithar të maslehatit dhe me fse deti, apo, levërdit dhe dhe dam, kjo ma mirë se që ka shkurës i pje, po kjo ma kajrë se për fukarat s'ka, dhe zë. Piti, unë e ha, lujti, komar, unë e ha. Ama jo, sepse kjo, dhe zë, nëse hapot kjo der, imam shafiu ka thanë, si etë më fe. Njënë i pëthot e hapi një shpi publike për fukarat, una veç fukaras haram ja bay vetës me han familja e ma të parë allahu na zërat nuk ka ishallahu s'e nuk ka ishallahu sepse çdo send që ndërtohet mbi tokë është e kop e ti ndërtove andaj ta mbatil çka i bje A, kur jua hiç në kuptimin shëriatik i bje ai që la nuk ka nuk ka vlen andaj thotallahu xjelwala allahu është dhulqwati lmetin etani çka është elmetin tha maji cili nuk thith ai cili nuk pushon ai cili nuk domon Të nuk këthijët, nuk e ka veç në përqenje, se të qenjen nuk e ka përkush. Pa as, primtari, as në dhe primtari, në zërë. As në dhe primtari. Përqenë, në surën el-Araf. Zotë i unë të bare kje vëtjara, e përmenë se, uh, unë ju japë njerëzve, edhe kriminel, edhe gjunacar, edhe pa besimtarë, ve um li le hum in ne kejdi me tin. Afati që a ju japë Allah unë njerëzve, është provokusë për njerëzit, shumë provokusë. Ata kur zgjatet zullumi, një njer, njerëzit i mundon. E tani, sikur ju shkon mendja kur tje kur t'ia ushtrin Allahu bollokun, sidomos kur kanë forcë, e kanë, por shembos sot por shembun thon se unë jam prej këtyre që çka çka mirën me, domthon me strategji dhe kështu me radhë, thon e kemi pushtuar tokën drejtën do qytetit. Kështu ju flasim, madje na për poezitë të tjera, edhe në në për në për këngët e tjera çka thon, tash për shembull, kjo bota e e fuqishme, qëpër thonë detin, me flota, e kemi airin, me drona dhe e kemi, e kemi tokën kjo qëka i vjezër? kjo i vjezër në basë Kur'anit, men e shetë dumin në kuve, a ka obatë forët se na po, Covid-19 një virus i vogën që nuk e shemë fë kërgush Allahu Gjellin Gjellinu hu e ka rotullu dunjohen nga menjës e omër kjo është vëshpak, me dashtaj banale më shumë rotullime E luspe Allahu që Allahu të rëtullon gjerat në levërdite muslimanve Andaj, emre Allahu të lëmetin, qëfar i bje, a i cilin vepra skapët E shtrin, ja shtrin dikuj deri sa hotot A da do të inë në kejdi me tin A mon e tako mënu Sikur, dëmonë, djetarë kanë thanë kështu Sikur kër jep dikujt litarin E jep litarin Edha i hec Hec edhe ti e ma për litarin, e pa? E kitë lidh Kër ai ik asë larkë Kësas shëfë më tijet, që ka më ndonë Thotë mosu në më kapë kërë kësh E mirë, sa më larkë Që ta shlën ti litarin Qatë shma shumë sotë bingë Se mosu në më kapë Allah thotë, inë në kejdi Me tim, ama mos haro Se ku të do që më rinë Të kapi, kapi. E këshë më ratë Sotë përshimë, parëm do ku ka më rinë dunjaja Sotë njërzit e besojnë Se njeri që të përqjelë me internet suni e katin apo foton adresën foton vënën me fillan një dini çe ka saatit çe ka datë e kësaj rrad mirë po një rradut për çe por pa mundëreti Allahu xhallala inallaha dhul quwati almatin inallaha huwa rzaqu dhul quwati almatin allahu xhallalohu është ai i cili furnizon dhe ka fuqinë e madhe dhe zë këtu kemi edhe shumë prej xheru sadu oti stoi por se shtoj, koha na ka na ka thepfundua ajo çana ka ngelë është e, që të flasim për uh, dobit e këti emri edhepse në e përmed në disa prej për, në do të ashtim për legjiratën e arshmë me lejnë Allahu të bare kjo e tala që të flasim për gjurë mët e fuqisë Allahu dhe pathi është mërisë të ti në tokë si e ka shfaqë Allahu këtë kuvet Allahu, Gjellik Gjellik, ku a kuvetjë Allahu ku a kuvetjë Allahu ku a kuvetjë Allahu të bare kjo e tala O poplasën të tjera ku e ka ku veten Allahu Te barekeu Teala, do ta shohim me lein Allahu Te barekeu Teala gjeratën e ardhme. Elusim me Zotin ton Xhelelalun, që Zoti i Onë Te barekeu Teala, na mundson që ti besojmë në emra dhe cilësi të Allahut Te barekeu Teala, ashtu siç i ka zbrit Allahu Xhelan në librin e vet. Elusim Allahun Subhana ve Teala, që Zoti i Onë Xhelelalu, timbuz zemrat tona dashuri për Allahun, për pejgamberin ton Sallallahu Alei Sallam, elusim Allahun Te barekeu Teala, që Zoti i Onë Xhelelalu, na mundson që të bëjmë në këtë muaj të mbarë të Allahut vepra të mira, hajrim vullnetar e kështu me radhë, elusim Allahun Te barekeu Teala qa laud namun sall mehine ramazan dugeçeyn meşendet me iman equlu qavlihada ve istagfirullahi liyuh lakum festagfiruhu innehu hulgafur rahim wa shanurillahi rabbil alemin